Професор Євгеній Онацький Українська емоційність Всі дослідники української духовності прийшли однозгідно до висновку, що українці відзначаються емоційною вдачею, себто, що в їх житті емоції відіграють велику роль і часто навіть переважають над інтелектом і волею. Особливо категоричний був щодо цього Липинський, який писав у своїх листах до братів хліборобів, нещасливе географічне положення, сприятливі дані природи і хаотична мішанина різних рас витворили в мешканцях України надмірну, часто пристрасну чутливість, якої не вдержують ослаблені легкою боротьбою за фізичне існування і причинами політичного характеру, воля та інтелігентність. Чижевський в нарисах із історії філософії в Україні 1931 рік теж писав «Безумовною рисою політичного укладу українця є емоціоналізм і сентименталізм, чутливість та ліризм. Найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі українського народного життя і обрядовости. З емоціоналізмом зв'язані безумовно і значні впливи протестантської релігійності в Україні. Бо ж однією з сторін протестантизму є висока оцінка в ньому внутрішнього в людині. Одним із боків емоціоналізму є й своєрідний український гумор, що є однією з найбільш глибоких виявів артистизму Української вдачі. Дмитро Чижевський, як бачимо, підкреслює в українському емоціоналізмі головно-позитивні сторони, що відбилися в українській духовній творчості. Липинський, натомість, спиняється більше над згубністю цього українського емоціоналізму для наших політичних змагань і взагалі для нашого суспільного життя. Надмірною чутливістю при пропорційно заслаблій волі та інтелігентності. Пояснюється наша легка запальність і скоро схолоджування. Пояснюється теж дражливість на дрібниці і байдужість до дійсно важливих речей, яких розрізняти від дрібниць не вміємо. Всі наші одушевлення зі слізьми, молитвами і всенародними співами проходять так само скоро і несподівано, як вони й появляються. Виявити наше хотіння в ясній і тривалій ідеї та закріпити його тривалою, довгою, організованою, послідовною і розумною працею нам трудно тому, що увага наша, не керована віжками волі і розуму, весь час розпорошується під впливом нових емоціональних подражнень, які нищать попередні. Досить, наприклад, подражнити чиюсь дрібну амбіцію а подібне хотіння, щоб він під впливом цього дрібного подражнення забув про ідеали та хотіння, вирішальні іноді для буття всієї нації. При таких умовах політика, як умілість організувати і здійснювати розумом та волею певні сталі хотіння та ідеї, на Україні найбільш тяжка і невдячна праця. Успішно вести її можна тільки тоді, коли прийняти методи організації, що розвиває волю та розум, усталює хотіння та ідею і обмежує надмірну чутливість та романтичну гасконаду, що з неї випливає. Липинському вторує Гоца в колишньому львівському віснику 1938 рік. Мрячність, туманність, неясність і різнозначність понять та ідеалів – ось найбільший гріх, яким може грішити політична думка. За такою неясністю іде за неозначеність емотивна, безнапрямність і безмотивність волева, а з тим суперечність і хиткість чинів. Ця неясність найбільше проявляється в емотивній сторінці душі. Є такий неозначений психічний стан – що є деградацією всіх означених емоцій в одну – розчулення. Розчулення – буденне явище нашого публічного життя.